Nosaltres ara el que fem és deixar-vos amb l'entrevista del Bàsquet Tiana, que recordem que va guanyar 58 i 66, els de Víctor Torres van imposar, amb un gran tercer quart i remuntant un resultat que arribava fins a ser 14 punts en contra. Escoltem el que ens explicava l'entrenador del Bàsquet Tiana. Víctor Torres, bona nit. Bona nit. Doncs parlem amb l'entrenador del bàsquet, Tiana, per parlar del partit d'aquest cap de setmana. Partit que es preveia doncs assequible relativament i que, bé, Víctor, s'ha suat i molt per guanyar a l'ametlla 58-66 i tot i anar 8 punts amunt, com que aquí diu l'avantatge s'ha agafat a partir del tercer quart, no? Sí, sí, la veritat és que ha costat moltíssim guanyar, guanyar aquest partit i ha fet un partit amb molts altibajos, no? Perquè eh, fins, fins a la mitja part hem estat a sota el marcador fins i tot amb una diferència de 12-13 punts però hem estat capaços a diferència d'altres partits d'aixecar el cap i de treure la situació i ficar-nos sota el tercer quart dins del partit, ajustar el marcador i anar a l'últim quart potser ells parla per una mica de, de, de impaciència o de l'esquí, i si nosaltres hem, hem estat cap a l'altre, donar la volta a la situació, doncs bueno hem tingut el cap una miqueta més fred i hem una victòria molt important perquè totes les que es puguin aconseguir fora de casa doncs, és molt important uh -huh. S'ha plantejat un partit en un principi complicat ells presentaven un joc exterior molt no potent però sí molt encertat i bé, hi ha hagut un jugador al buit que com aquí diuen al primer, primer temps ha fet un traje en triples em sembla que n'ha fet 4 o 5 no, el Solet? Sí, sí, la veritat és que ells han començat mmm, molt encertats Poso que ells venien de perdre la setmana anterior i tenien ganes, doncs, bueno, però, com a mínim, treure una victòria a casa seva, segura, la victòria a casa seva. I la veritat és que em sembla que fins a la mitja part es portaven, eh, pues, no sé si eren 7 o 8 triples, que, que és un percentatge molt alt, perquè, a més, no havien, no és que haguéssim tirat molts més, havien tirat potser de triples i fotut set, vull dir, el número 8 en concret, doncs, pues, bueno, la veritat és que portava 4 la 4 o 4 a 5, portava un percentatge altíssim. I tot i això, o joc que en general traient les triples però, bé, ens havien notat potser 8 o 9 punts Vull dir, no, no ens havia fet molt de mal però sí que és veritat que, que amb el tir exterior Reis fins a la mitja part ha estat superencertats i ens ha fet molt de mal i, i això hagi donat doncs, avantatges de 8 9 punts que a per nosaltres però, bé, no, eh, semblava que podria ser insalvable però a la xarra de la mitja part Eh, hem comentat temes de, que havíem de solucionat tant defensius com ofensius, i bueno, el tercer quart hem sortit bastant concentrat en aquest tema, i aleshores hem sigut capaços de, de donar-li la volta. Uh -huh, perquè, com aquell qui diu, Víctor, em sembla ha hagut un moment fins i tot que, que heu arribat a estar 14 a baix, que això és molta diferència i que s'ha aconseguit remuntar i bé, no? Sí, sí, de hem estat un moment 14 a baix, quan potser quedaven 3 minuts per acabar el segon quart, su què passaria bueno pod pues, en aquell moment ens hem donat contact acá o començaçàvem a treballar a... des d'aquell minut o al partà es podia fer molt molt costa amunt i bueno podríem patir una derrota i i contundent no? a leshores d'quell moment. Hem, hem estat capaços de, de fer un parcial positiu que la nostra, i anant-nos a la mitja part, doncs, pues, bueno, 8 punts a sota, no? I, I el que et deia, no? El tercer quart hem estat capaços de sortir molt bé els tres primers minuts, quatre primers minuts del tercer quart, que és on veritablement he, hem aconseguit empatar el partit, i agafar una petita renda d'un, dos punts, que és com hem arribat més a l'últim quart. En l'últim quart, pues, a base de tenir una miqueta amb cap fred i mantenir unes rendes petites per a 4 o 6 punts, pues, bueno, al final, pues, entre les persones que et fan al final de partit, per intentar intentar per al joc, intentar fer una línia 6-20, hem de tirar lliures, pues, bueno, hem estat capaços d'aguantar el tiró, no tenir cap fred, de, de no precipitar-nos i trobar el partit. Doncs així ho esperem, Víctor. Moltes gràcies. A vosaltres, gràcies. Adéu, bona nit. Bona nit. Soy Juan Carlos Navarro y una salutación para La Arrebatada. Doncs ja tornem a ser aquí. És moment de seguir parlant de bàsquet. Com dèiem, després de la victòria del bàsquet tiana, que es va imposar, recordem-ho, contra la metlla del Vallès, 58 i 66, anem a parlar dels equips catalans. Comencem, com sempre, saludant els nostres tertorians, avui només a David Vitales. Molt bona nit. Bona nit a tots. Pep Morales, per motius de personals, no ha pogut venir. Estem amb tu, Pep. Estem amb tu, <laughs> exacte. Ah, doncs el que diem. Comencem, i en lloc de parlar avui del líder com fem habitualment quan hi ha un duel d'equips catalans, doncs parlem d'aquest duel d'equips catalans, en què amb gairebé 32 minuts per partit, Marc amb 141 punts, l'actual màxim assistenciador de la temporada. Té un percentatge de 66% en tirs de dos, un 50% en llançaments de fora de la línia 625 i un 73% en els tirs lliures. Com a pilot, com a pivot, perdó, que mm, ha agafat 51 rebots i ha posat 7 taps, però també ha donat un total de 15 assistències. Marc Gasol va ser, sens dubte, l'estrella d'equip Rico a Casballo, Girona. Òbviament va ser l'MVP de la jornada. I bé, doncs, un Rico Manresa i una Casballo que es van veure a les cares i que es va demostrar doncs, que la Casballo torna a ser aquella Casballo i que torna a estar, torna a estar bé. Bueno, jo crec que la Casballo que va demostrar és que pot arribar a ser el que van quedar 5 victòries seguides, no? Ho pot ser, eh? Ho pot ser però bé, el que necessita és una... Una línia continuista, no? La que sí que està seguint, el, el Rico, tot i les tres portes de derrotes consecutives. La primera que va patir a casa amb el Valladolid, doncs, aquesta és, és dolorosa i no es tenia que produir, però bueno, va ser un partit espectacular de Valladolid, no en triples, que, que no tornaran a fer mai més. Va al camp de la penya. Va, va donar molt bé cara. molta guerra, anotant molts punts. Mmm, fins a l'últim segon mai tan ben dit, no, lluitant per la victòria i aquí, doncs pues, bé, va donar també la sensació de que podia haver guanyat el partit el que succeeix jo crec que va ser un duel eh, Rafa Martínez-Margasol no? impressionant Rafa Martínez eh? sí, oi, estar... 27 punts màxim a notadora de la jornada CB però amb ell, com si va ser sobretot en els tres primers quarts i després eh, a Casballo va saber-lo tapar i ningú va agafar a, a aquest relleu, no?, Guillem Rubio també va estar molt encertat, però gairebé en els mateixos moments que el Rafa Martínez, que és quan es va distanciar una mica el Rico, va igualar, va estar dintre el partit. Després va faltar això, que algú entrés en aquesta dinàmica, no?, Matt Wolves, pues, doncs, es va notar molt, doncs, pues, que es va descentrar, no?, ens hi va mirar la falta, tècnica, tampoc, la tècnica, ja no va estar, la no va ser la mort... La Celín també el Fuxet, Berni Hernández, doncs, pues, bueno estar fluix pel que té que, va, que portar, i clar, se va fer coi un al partit, i el Girona, al revés, no va començar així de que no, no acaba de sortir, i al final doncs, van trobar el referent clar amb el Margasol que va fer una estrepa al Manresa dintre la pintura. Uh -huh. Dintre i fora. Entre eh? ell i Jackson Broman, que per fi podem veure el Jackson Broman una mica que tots esperàvem. Eh? Amai, que... Que és el plus aquest de, de que ha agafat aquesta dinàmica una altra vegada positiva al no? Girona uh -huh. que el Broman, sí, 12 punts però bueno, nou rebots uh -huh. 9 i 9 al Mar ja són 18 Clar, són... Ja. Dir... són molts rebots eh, és Clar, que aquí dintre... ja, ja dona una bona seguretat no? uh -huh. moltes vegades és el que comentava el Pep que deia, hòstia, quan el Middleton comença a jugar 15 minuts per partit algú passa dius, Algo no? no va jugar Clar, dir, és que aquí té que jugar això. el Broman, el Drogniac Margasol i bueno, aquí el s'ha repartint i ha moments puntuals, aquell moment de tranquil·litat que sortia al Middleton i ja està no? però clar, no, mm -hmm. no com amb una rotació habitual. Per cert, eh, aquesta setmana com a curiositat a la que es Bay Girona té partit de Cup, juga contra els capitans de Groningen. Com a curiositat, aquest eh. entrenador ent, eh, aquest equip el porta Pep Clarós, i hem pogut parlar amb ell una miqueta si et sembla, els podem escoltar a veure si, si tenim l'oportunitat d'escoltar què ens deia sobre el fet de Marc Gasol. Recordem que és l'MVP d'aquesta jornada i que és el responsable doncs, de, de que aquest Girona tingui aquests bons números. Ara intentarem escoltar al tall un moment però bé, el Rico Manresa. Tres derrotes però, sens dubte, eh, doncs sabem que el Rico Manresa aquest any té un equip que dèiem no sabem si és un equip bo, si és un equip dolent, si està apanyat si no està apanyat, és a dir, si estan bé també, ara, en el moment en què els fallin un parell de peces, on fallen 3 com han fallat aquesta setmana, a Céline, Matguals i Rodríguez, és a dir, adeu. Sí, no? el que succeeix que fa dos o, o tres temporades, bueno, no, dos o tres, no, dir, les últimes 3 o 4 temporades, si els hi arriba a fallar dos o tres peces, eh, no perden de, de 12, sinó que perden de 30. Llavors, clar La gran diferència ara mateix ha estat amb això de que tot i tindrà dos peces que no rindeixen, que fallen, pues bueno, van tindre el Rafa Martínez, van tindre el Guillem Rubio. Rubió, l'Espill tampoc estava malament del tot. Vull dir, en una altra època, arriben a fallar dos i perden 30 o 40, i ara fallant-li dos, pues té un equip compensat... Mm, per perdre de deu contra Casballo, per perdre de deu i perquè va estar encertat al final la Casballo, si no acaba perdent. Uh -huh. Vull dir, bueno, el camp de la penya també ha notat punts, vull dir, és un ricó. Primer, que la ha seva sigut gent, intel·ligent. Ha sigut molt intel·ligent, ha fitxat molt bé. Ha fitxat molt bé. Realment és el factor sort, no? pel, pel pressupost que tenen. I llavors la gent realment es, es queda... al rei de Manresa, l última temporada que van passar a la CB, realment va ser, va ser molt dur, perquè veia realment un equip... Que s'arrossegava gairebé. Que és que no, no, no sabia ni, ni per l'Alep. Aleshores, clar, jo crec que van començar una miqueta de reticència d'aviam com, com estarien i ara pues bueno, és un Rico com els que ens agradaria veure cada temporada uh -huh. sense patir doncs aquest Rico que no patirà i com dèiem el, en, aquest, en aquesta setmana a la que es va llogir Girona juga contra els capitans de Groningen una notícia que en cometes ens va sortir i hem aprofitat per poder parlar doncs, una miqueta amb l'entrenador dels, dels capitans, amb Pep Clarós que si et sembla escoltem el que ens deia sobre un fet clar, ells arriben amb tres baixes importants al joc interior i, possiblement, és el lloc on pot fer més mal, com deia ell mateix. Bé, no, no espanta, perquè no, al final són, eh, el bàsquet és eh, 5 contra 5, una pilota, dos bàsquets, i sempre et trobes jugadors de molta qualitat. Eh, el que passa que, bé, el problema de, de que Casbayo amb nosaltres no és, no és Marc Gasol. Pot ser Drovnia, pot ser McDonald, pot ser Svejkovic, pot ser Sada, pot ser moltes coses, eh, sobretot com defensen ells el 5 contra 5 molt intens, físicament eh, és un equip molt, molt agressiu i nosaltres, eh, el fet d'anar tan justets a amb, amb gent grossa, els tres grossos, la jornada ens, ens limita molt. Però, bé, no, no, no, no, no ens espanta el fet de que el Marc estigui jugant també bé ni que a la Casaballo sigui un equip tan potent. No. Nosaltres jugarem al màxim i, bé, si tenim opció de sorprendre, evidentment no viatgem a turisme. No. Uh -huh. uh, sens dubte, Paraules d'un entrenador, és poques vegades podrem fer això, però ja a dir, podem parlar amb l'entrenador de l'equip que juguen, ah, doncs, òbviament, Pep Claros de Cristiana de i això de que Marc està molt bé, però, clar, el perill de Girona només és Marc És Dropnack, que de mica en mica va entrant, i com va entrar en no, no fa unes valoracions espectaculars, però fa molta feina, intimida, que és el que, el que se li demana, tenen a Broman, tenen a Svetkovic, que quan està encertat doncs, et pot fer 12 punts, això sí, amb uns percentatges que doncs que potser en pilotes perdudes etcètera, etcètera, no és el que es podria esperar que no ha sigut el seu dia, però té molts jugadors la, la Casballo Girona sí, no, i evidentment està disputant una lliga que no té a rebeure amb, amb la Dolanda no? una lliga, per cert, que em comentava el Pep que té 44 partits que podran jugar 8 vegades contra el mateix sí, perquè no? tenen 12 equips a la lliga és dir, que hi ha una ja, cosa que em perdo no? i juguen 80 vegades contra el mateix Eh, evidentment, si a sobre, com ell bé diu, té les baixes en el joc interior, doncs pues ja... O tenen un encert brutal, foten 35 triples, o no hi ha manera de guanyar aquest partit, no? perquè el que sí que tens el Girona, evidentment, no, no espanta, no? perquè no espanta ningú, perquè tu jugues 5 contra 5 i ja està. Però, clar, la seguretat que et tindre tot el rato dos jugadors com Broma, Androvniaco, o Gasol, pobent llançar tots els exteriors tranquil·lament, perquè el 80% dels rebots seran seus, ofensius i defensius. Clar, realment... Són fitxatges supermanes ja dels tres aquesta setmana, eh? Clar, li crea un desavantatge a l'equip del de Clarós eh, contundent, no? El que para que, bueno, realment, mh, clar, ell ni, ni, ni ho pot dir, ni... Ni ho ha ni, de dir. Ni, ni ho de dir, ni s'ho ha de creure, de que venen aquí de turisme i a ja rebre de menys la diferència, no? Perquè, si no, clar, els entrenaments, jo compro prepara al partit, vull dir, ja dius, bueno, tranquils que, que la setmana que, que ve, que ve, ve farem un altre partit, no? Exacte. Vull dir, bueno... És important que presentin batalla, però, vamos, justeta. De que ve joventut, que continua gaudint d'un nivell de joc excel·lent, va vèncer amb autoritat de la seva visita a la pista de l'Estudiantes, l'alemany Jagla i Rudi Fernández, que tornava l'equip després de superar la lesió, van ser els màxims en nota 2, de la penya amb 15 punts, els verds lideren la classificació de la lliga CB amb 7 victòries i una desfeta després de vuit jornades de competició. Per cert, eh, amb motiu moment, minut de silenci, en memòria de l'expresident d'Estudiantes, que va morir just abans, poques hores abans de la disputa del partit. Sí, la gran desgràcia que aquest mateix partit li anaven a donar la insignia d'horri brillants, no, Estudiantes, vull dir que no va poder arribar a gaudir-la. Però, bueno, a part d'això, la llàstima és que Estudiantes... Està com està. Eh, està molt malament. Estem molt malament. Està molt malament. I ho sento molt que porti la samarreta d'apollo moral, però mm, està... Està molt malament i és una es preveia que, que, que podia estar. El problema de faltar dos bases, ja comences per aquí, és a dir, després ja et trobes... Sí, que... però... Però, clar, no és només això. És dir... Però sense estar, vull dir, era un equip totalment nou eh, i començant derrotes és molt difícil eh, construir un equip. Quatre veterans, eh, sis eh, nanos, que els has de fotre una responsabilitat quan estàs perdent, que no poden assumir no podran tirar-ho endavant, es carregaran el port Mariano de Pablo, que era el que menys culpa té d'això, si no li diuen té, aquí tens 100 euros, fitxen vuit jugadors, no? Diu, no, treu-me l'os, o sigui, sea, és que no fitxo ningú, porta'm els que vulguis i jo faré jugar aquest equip. Realment ho cru i estudiantés, que vagi molt de compte, perquè no és un equip per l'últim terç de, de temporada està lluitant en els jocs de baix no estan acostumats, són nanos joves, la pressió és molt fàcil que els hi pugui. Hi ha equips com el Menorca, el Valladolid, són tios veterans i que quasi cada any... Menorca estan... es va ser un bon rapes de cajar sol, és a dir... Sí, no, és que, aviam, tots els equips han fotut molt bones plantilles. Han tingut molta sort en fitxatges, perquè realment el Menorca al també estava desastrós, però ara ha pogut fitxar, bueno, recuperar Paul Shirley, que el tenia l'ajunat, i ha fitxat el Recovarda. Bueno, són dos tios interiors que donen una altra consistència. No tens unes meravelles exteriors tirant, però quan tens possibilitats d'aconseguir rebots... Quan tens un rebots, marino migdavant, que... Eh? Dir... Bueno, tenen el dia i tens una... Més equilibrats els equips. Estudiante, sobretot, el que pot patir més és perquè no està gens ni mica acostumat a patir. I als nanos joves, eh, clar, quan hi donen la responsabilitat de no baixar a nanos, que, bueno, que el que poden fer simplement és aportar, i no li pots exigir res, a qui exigiràs el Jesse Young, que és el primer any que ve, l'Arry Lewis, que destrossa tots els aquits on va, que el Pietrus, que el fitxarà per una... Tots aquests tios acabaran fotent els seus números per l'any que ve poder fitxar per algú. Uh -huh. I mal pes el talent, estudiantes, uh -huh. quan jo crec... Per exemple, Carlos Suárez, 7 minuts, però és que està jugant això. Sí, i en teoria dels nanos joves tindria que ser... Eh, dels referents, potser. El, clar, el, el, el, el ruït de la penya. No? Tindria que ser els referents, clar. Però, bueno, és això. No, Fallen les bases, ja. L'Ernan Hasset, cony, l'experiència i tal. És que no està portant res, ni, ni s'està no. tirant l'equip a l'esquena, ni, ni res. Eh, és molt complicat, una situació molt difícil d'aixecar i, bé, una de d'això és... 4 pilotes recuperades, 18 pilotes perdudes. Clar, el Lorbe, que és una escolta que el tenen que fer de base, 5 pilotes perdudes. De 5 pilotes perdudes vol dir 4 contra clars, clar, 8 punts que dones en l'altre equip. que moltes coses si a sobre una penya davant, sense fer res de l'altre món, vull dir, perquè no, no va fer un partidàs excepcional, va fer partit i punt. Va fer el que havia de fer, per entendre'ns... Sí. Dic... No, guanyar còmodament, vull dir, no... no, Neia, no, no Jagla, va Barton, Riquirubio... Sí, un joc, un joc equilibrat, mm, amb l'interiors... El Sonseca també que li tenia ganes, no? perquè Estudiantes no el va voler fitxar a principi de temporada, el, el va recusar, i la seva primera intenció era quedar-se a Madrid, no, no, no, no sortir, no va, i doncs, pues, també tenia una miqueta de ganes. Però bé, bueno, realment era un partit en què no tenia color i estudiant t'es pinta molt malament uh -huh. per cert, també juga a Copa ULEP aquesta setmana <coughs> contra el Protca Telecom, exequip de Jagla per si no és, és a dir, és el rival que toca aquesta setmana en aquesta fantàstica ULEP Cup que et toquen rivals que ve per entendre'ns, el, el Telecom el coneixem perquè és l'exequip de Jagla i l'altre el coneixem el Capitans de Groningen perquè porta web Clarós, a partir d'aquí és a dir... Sí, no, tot allò, a més és, és difícil no, de, de, de saber equips i que no arriben fins als quarts de final quasi bé eh, poc, poc nivell ja a què succeeix que això és una competició com per a la penya però bueno, d'anar sumant victòries i intentar com a casballo arribar a les semifinals sobretot i estudiantes a la parades és, és un desastre. vull dir perquè no pot dir renuncio a la competició europea i hem de dir això perquè si no segur que ho feia perquè l el cap pitjor li pot eh, pa-hi les victòries contra aquests d'aquests és que no li serveixen de res ja va renunciar a la competició europea els estudiantes per aquest motiu clar, vull dir claro. que no no hi no, no ha manera uh -huh. uh, per últim, l'altre equip català el Barça, una vegada més vens però no convenç, malgrat guanyar el Granada doncs segueix sense convence són les individualitats per exemple l'Akovic i Kassun que tenen endavant de l'equip que no es treu la irregularitat de sobre fins i tot el joc interior es va imposar l'equip andalús amb Page i Borchardt, òbviament, eh, que van aconseguir 31 punts i van agafar 16 rebots. La victòria va arribar perquè l'Akovic i Basile van estar impecables en els tirs lliures. Per cert, eh, sense, per exemple, un... òbviament, eh, fijarem-se un supermanager aquesta setmana, sí que era Curtis Borchardt, perquè saps que qualsevol pivot que jugui contra el Barça et fa una valoració molt bona i Curtis Borchardt 25. Sí, que, clar... home, per perquè no té jugadors, no? El, -el Barça de joc interior, Eh, el Fran Vázquez, 3 eh, minuts. Sí, sí. Suposo que una estan canxa per aviar si millora i agafar confiança, no? Igual que eh, l'Àquer, no? 0 eh, minuts. No ho sé, me l'he menjat a la supermanagera encara. Vull encara sóc el tonto no, la que l'aguanta. És un joc, però, bueno, com sempre, que sí, vale, va guanyar però, per això, perquè va tindre el, el grandíssim l'exterior de que van estar bé, i, i el Granada... Tot i ser una pista difícil, perquè no està jugant gent malament a Granada. Vull dir, està, està lluitant i... Home, jo veig un equip bastant fluixet, però estan jugant més del de que ja em pensava. I, bé, bueno, al final, pues, bueno, això, individualitats que, que et donen partits que guanyes. Van anar trampejant aquest partit, també, últim contra Lliga Europea, Camp de Panathinaikos. No, igual, ai que sí, ai que sí, ai que sí. van necessitar 3 minuts Panathinaikos per fotre-li de 12. Sí. I ja s'acabava, no? I, I el Barça ni es va enterar d'allò que li va passar. Vull dir, bueno, simplement que un, un és un equip preparat per guanyar-ho gairebé tot a Europa i a la seva competició i un altre, Barça, és un equip desgavellat, no, no, no té ni cap ni peus. Una gallina amb el cap tallat una mica, eh? Sí, començant des del desastre del director tècnic, Continuem per l'entrenador i acabant per la pista, no? Que són els que menys culpa tenen, perquè ja els han fitxat i els han posat, però, bueno, sí que són partíciers també del desgavell general d'aquí, de, que quan funcionen, doncs, inclús a vegades semblen un equip, però, bueno, quan no, jo crec que els importa ben poc el, el poder perdre contra qualsevol. Mm -hmm. Per exemple, que Andrea Petxiret faci 12 de valoració a 10.5 rebots, per entendre'ns, un jugador que no destaca per ser un dels, potser són majors rebotgejadors de tota la lliga. No, però el, el Lakovic tampoc es destaca per ser... Un gran base, no? Dir, tu deies, eh, quan el supermanager fitxa el, el pivot, no? Agafa el base també que jugui, que tingui una miqueta de, de nocions de bàsquet, no? Que també hi ha cada base, que, hi ha cada castanya contundent, uh -huh. però bueno, sí, el peixide no és ningun... una meravella, però bueno, saps jugar a bàsquet i evidentment si saps jugar bàsquet saps que l'Akovic no fotrà cinc faltes. Això segur. No, no, tu ho intenta fer a la que li treguis dos o tres faltes, no, ni a tercera ja no perquè va la banqueta. No. A la que faci dos ja, ui, ja camino libre per tot el que vulguis. Mm -hmm. Bueno, són partits aquests desgavallats que el Barça ho treu per les individualitats i segueix tapant el gran error que és la confecció de la plantilla que segueix portant any darrere any. Mm -hmm. Abans d'acabar vull repasar un dels dues que han t'oblidat, Duel Estrella, el que va donar a Televisió Espanyola, i tant que va ser Estrella. Vaya pallissa li vaig dir al Tau en l'Unicaja, on es va salvar Endong, un pivot que, entre comentes, sembla que no comptava per ningú, com es diu habitualment, eh? Amb aquesta... Si algú té, també, és tipus Aito, eh? Vull Voy... dir... El fitxatges que fa li surten bé. En Tom Manifasi, que va, va jugar 23 minuts, va fer 24 punts, un 31 de valoració. Sí, el que, el que això sí que et demostra també és el, el nivell que té actualment la CB. i uh -huh. dir, Unicaja guanyant de 22 a Maccabi. Eh? Uh, paralítics Maccabi, sí, sí. Bueno, Maccabi. És eh? pressupost que serà el segon o tercer en tota la lliga CB. Bueno, guanyes de 22 ve un tau i et fot una païssa 22 i perquè no vol de més. I, aviam, un Icaja també, cada partit és una, mm. una caixa de sorpreses, no? Per ja, arribar que... a perdre 30, eh? O sigui, va ah. fluixar una mica el tau. Dius, aviam que en sortirà, no? Que en sortirà. El que sí que jo quedo és una jugada espectacular. una alígub. No, no, la de Rakosevic. Una jugada tècnica el que es passa la pilota per sota les cames, però a sota va mà per fer l'entrada... Realment, que és per, per, per gravar en vídeo i passar en qualsevol clínic de tècnica individual que es pugui fer. Pitet, no?, jugadors de pitet. Els adributs són brutals. Ho poden fer un 15% dels jugadors, perquè, després ni salten ni arriben a la cistella. Però la tècnica individual sí que s'entrena i tothom la pot arribar a fer, no? I realment, una jugada espectacular, que comentaven el mateix. El Chichi Greus li estava caient la baba en aquesta jugada... Y a Romay, el otro, no, era Liubas, era Liubas, sí, no, sí. no, la técnica individual, tío, claro, a Romay no le parles mucho, la técnica individual, ¿no? <ríe> Tampoco era el software, voy a decir. Encara <ríe> recuerdo la frase que dice Romay cada coca, es no, yo ahora mismo en el básquet llegaría hasta final, doquería querer entrar de un, dos, tres, va mi compañero para mi primero y volvería, Porque, claro, no podría hacer res mes. <ríe> ya, <ríe> ya era limitado cuando estaban en, en relativa forma, ¿no? Pues imaginaos ahora. Perfecto. Uh, anem a parlar una mica de la NBA, perquè ja ha han hagut, ha hagut molts partits aquesta, jornada, aquesta setmana. És ja, una Lliga ja, sí. que no para. O sigui, que hi hagi equips que aportin un total de que són 12 o 13 jornades, Caramba. és descabellat, no? tenint en compte que ha començat molt més tard que la Lliga ACB. Un cop més, les bones actuacions de Joan Carlos Navarro i Pau Gasol no van poder evitar la nova derrota, tercera consecutiva dels Memphis, aquest cop davant de Mavericks. Tot i això, eh, per cert, gasol eh, perdó, Navarro votava com a titular després de la gran actuació 8 de 9 en triples i, i deixant el registre el millor rookie en anotació de, de triples. Això que... no sí, ho feia aquí el Barça, eh? No, <ríe> estava més a prop la línia. Home, la, realment ho necessitava perquè yeah. si algú té que aprendre, jo crec que això l'ajudarà Gasol i ja està escarmantant la garbajosa és que allà contra menys parlis millor no vagis a demanar que jo creo, jo quiero jo quiero, jo creo perquè si els importa un papino fota't al 14 de la banqueta i, vam vamos, t'aixecaràs a portar les tovalloles quan a mi em la gana anar allà així si no va anar allà el que sí que va és tu has d'estar assentat i punto, i en el moment que ets vagin sortir, fots 7 de 8 triples l'entrenador mm. és tot tu? no l'endemà què passa, a titular ah. ara quan en tornis a 0 de 5, pues te'n tornaràs a la banqueta tio, et sortirà una altra, home que també té el, el Jacobson, no? Que tampoc és, és una meravella, un espectacle de tirant. Però sí que ha demostrat l'entrenador... Per Mike Miller, per exemple, també per tirar. No, però Mike Miller està per davant d'ell. Sí, això, això, això ho té clar. Ma, I a últim això... llançament el va tirar ell perquè eh, contra New Orleans també va van llançar ell perquè el Mike Miller estava cobert. Això ho ha Diu, no, clar, Mike Miller estava ocupant, em va passar a mi i jo tenia que tirar. Bé, és la seva feina. Mm, evidentment, cada partit no, no farà això, però sí que s'acostumi a jugar i, bueno, aquests 12-14, 15 punts per partit és el que pot fer. Ara, uf, meu fill, és que amb la dinàmica que està, vull dir... Inspira, vull dir, ho trobanyo igual. Aspira a tornar a ser un altre cop la... No, perquè que aconsegueixin així un parell de mesos més ja tornarà a començar una altra vegada, que si el Gasol se va aquí, que si el Gasol se va allà, dos mesos que si se va, no se va, que tots passen... Vols tornar a anar a la càrrega, etcètera, etcètera. Tornem ja sortia avui, eh? Ja sortia ja avui. Ja per cert, Boston a part tot el seu primer partit contra Orlando Màgics. Compte amb Orlando Màgics, eh? Fet un equipet apanyadet. No, hi coses molt raras. Orlando a dalt, New Orleans, no, a dos a dalt la setmana que ve portaré, te la deixaré perquè te la mis la guia d'aquest any, de quins són els equips i qui són els jugadors perquè descobreixis que hi ha equips que no coneixes ningú clar, això està molt per, bé no, és que, és que ara per ara, realment, la, NBA. Minnesota, per exemple, ha fet un fitxatge estrella ho sabies? Antoine Walker sí, clar, són fitxatge estrella per el playoff, no? Ah. perquè som bons jugadors per, per l'últim tram d'un mes, tres setmanes que Minnesota estarà a playoff segur, que o sigui, clar però, a partir però el problema és això Aviam si, si arriben, no? I una no no té absolutament res. Però bé, bueno, que té un nom perquè la gent pugui anar no? a veure oh. alguna Però bé, bueno, allà és una altra mentalitat i realment el que ens queda són això, nosaltres que som uns uns clàssics, uns mitòmanos encara de, del nom d'equip, no?, perquè és el que tu deies. Uh -huh. Comences a tirar plantilla de jugadors i jo, no hòstia, ningú. aquest està a Europa, aquest està a Europa, Europa, Europa, Europa, uh -huh. Europa, Europa, Europa, i tots aquests no es conec. Ho hem de deixar aquí, David, moltes gràcies, ens retrobem la setmana que ve. a tots vosaltres, jo ho sabeu, divendres, a partir de dos quarts de dues al kick-off, i dilluns que ve, dos quarts de nou puntuals, com sempre, a la repatada de Ràdio Tiana. Sigueu bons. Mm -hmm.